Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu Wassalamu Ala Rasulina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashhabihi Wa Man Tabi'ahum Bi Ihsan Ila Yawm Al Din Allahun madhura wa falandaron duvazem pritendim dhe fale kërkojm me salavdatat dhe bekimet e Allah qofshin me Muhamedin Sallallahu Aleihi Wa Sallam me familjen e tij shokët dhe çdo ta që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote te ndërroza Kemi të tëjtuar në temat e kaluara disa prej përpjekive të korejshve të mekes për të pengu pegamberin sallallahu alai sallam dhe për të ndalë mision në ti E të më tënë sa ta në këdre tem kam përdoar mjetë të ndryshme duke mos kursyra azja qoftë duke u përpjekur që përmes kompromisit të arrinjë një loj marveshje me te që të ndalët apo qëftër për mesë dhunës dhe ushtrimit e sajnë në format të ndryshme veçanëresht mbi ashab të ti veçanëresht mbi shob të ti e më veçanë mbi ata qikësi më të dabë dhe më papërkrahje dhe kjo dhunë nuk ndalej por e e ështëtoj edhe më tepër dhe mërë të format të ndryshme andaj edhe pegamberi sallallahu alesallem fillajtë me ndonë të për mënyrat të tjera të zgjidhës e situatës dhe rrugdaljes përveç atyre që kanë të bëjmë e sabrën Do të një mënyrështë bëni sabrë si kur si ta pejgamberi a.s. familës e jasirit sabrën ale jasirë të inë në u i dhe kumul gjenë kur të të ruheshin dhe rriheshin rapt familëja e jasirit babës ammarit dhe të të jasirit Me sëmejen, borë dhe gruë, pejgamberi sësëmë thaë, bëni sabër o familje e sirët, nga se përfundimi ju e do të gjenneti. Dhe gjithashtu e dhe kërë u ankua Khabbabi radiallahu ta'ala anhu, par tërturat që uftoshin bërta, që farëta pejgamberi sësëllëm, i asulli shambut e popet më herëshëm. Dhe tëtë, në eselëz, zgjidhe nuk kështë e pas me bëhe sabër. Nuk lehen të pejgamberi sësëmë, ashtë kë e asë një loj hyrën e konflikt me kure ishte mekës nga se ke pengën të me të madhe pas e misionin, si ku se kemi seruar. Dhe kjo ishte një fazë rëndësishme që tashmë po fillon të merë fund, po fillon të delë në pah një fazë tjetër e re e mënyrës e organizimit të Peygamberit Alehi Salatu e Salam. Dhe kjo fazë, së zetëtasin përta, është fazë e shpërnguljes në Abissini, ku pejgamberi alaihi salatu wasallam një grupi të shokëve të tij jo i udonçi i dhaleja po u dha dhe urdhër që ta shoqën Mekën do të sprëngulen për ku sprëngulën e kjo është interesante do thotë të bësh sprënguljen Abisini, në Abisinia në Etiopinë së Sotit është e larg shumë nga Meka me Etiopia është larg me mijëra kilometra do të kaluar detin që është rëzgjitet shumë, ta kishë shumë, domethënë, aspekte që e bënin të vështirë kët ose. Po, në anën tjetër edhe është me të vërtetë një vendim shumë i qelluar dhe i urt i pejgamberit alayhiselatu sallam. Shpjeguar në habisinite ndër vazh, është bër dy herë. Hera e parë ka qenë në numër shumë të vogël të njerëzve. Ka disa transmetime por ato më saktat cilën rreth numrit 15, 11 burra dhe 4 gra. Këto gra ishin gratë e burrave që së bashku me tosh për ngulëshin. Dhe në këtë grup ishin asabët e njohur të pejgamberit alayhi sallatu wasallam, si kurse Uthmani ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhu, ishin shoqëri kishte Rukajen, thbien e pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Pastaj Zubair ibn Awwami, Abdulmani ibn Awfi Ebu Saleme, zbashku me grume ti, umë i Saleme, dhe Othman i blume dhe unë, një nga saptë e njërë të pegamerit dhe lehi, sëratu osëram të cilën pegamerit dhe me bërë u dheqes të këti delegacioni. Kjo është dalje e parë në abisini, dhe dalje e dytë pas të tjyre më vonë, që do të klasin për të një shala, është dalje në numër më të madhë, ku afer të dhjetë persona, daljën dhe në shuen meket. Grupë i parë ka dalë në mënyrë szumë të fshehur, në Batatë Në Darazë dhe Natën, kanë brigjet, dhe në Dhe Marva më rrine a черveri, dhe me kja e ka afer detilë në Kytetin e Gjitë dësatë që ashtë, në Batatë kanë marë nja anija dhe janë njësër për abissini. Nuk ka qenë u thimi le me apsolitesht. Ka qenë shumë fështirë dhe vërstërësit a shabëve në këtë dërëtim, me të dë vërtet mund të përmende në disa pika e që janë shumë a shumë se kaqë. Ka se fillim ishtë, po e meken, në të shuaj meken dhe këshku orë një vend shumë të njarëgët, që nëmë kupto se nuk është letë më u këthy. Përës asaj, para se mos cjetë letë më u këthy, nuk e letë me shku. Ka rëzisit e rrugës. On, dhe të deti është rëzik plus asaj shkuar e më një ven ku nuk flitet gjuhë atyne është gjuhë të tjetër pasaj nuk janë zakonet atyne ty, nuk është feja atyne e kështë mëron me që thatë respektuar në urnë e pejgamberi të ali të të bëtë një përpjek e që të, të delë jashtë a me kësë thirja të ndërkomtarizohet në, në, në të tërnëgjinë të të bashkohore apo që le, le dhjetë qëfar bëjnë kureqet, që s'paku që bëhet presion nga anë e jashtme se këta njerës që janë të njurës i kudisarë të qabës dhe këta njerës që janë të njurës i njerës të buët dhe të mirë, ja qëfar bëjnë këta njerës dhe të rënjë njërën nga popët të të të ikin nga tortura dhe dhunë atyune. Andaj shkua në abisimi. Dhe ati u vendosën dhe kaluan kohë të caktuar në Abishini derisa filluan të ndodhin ngjarje të caktuara që do të vjen për tu nëshalla në në vazhdim. Këtu ndërkohëza ndër, ndër duhet të ndalemi në disa pika më rasti që kanë të bëjnë me këtë pjesë të biografisë së pejgamberit alayhi satosun. Fillimisht ndarja e misionit të pejgamberit në faze dhe periudha jep me kuptu se me qëfar ursie dhe mëturie e u dhëhiqte këtë misën Muhamidi Ali Hrështër atur sërën. Përndaj faza e parishte e fshethë tri vite. Apo, si kështë se të kemi seruar. Pase ka filluar faza e thirës publike. E kjo ka gjatë dhe tëtë 5 vite e gatin meke. Ka gjatë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të di republikë palëvizur forre, thirrje dhe tortura dhe sabër. Pastaj pejgamberi sa selam në vitin e 5 shpalljes dha urdhën që mëunisnë në Abisinia. Përfundon faza e rë. Pas kësaj faze ishte shp shpëngulja në në Medinë e pastaj u lejua edhe çat mbrojën dhe të ftohin e pastaj çlirimi i Mekës. Pastaj para kësaj Mekës marrëshja Hudaybiës Po, ndaj, pejgamberi S.A.S. dhe të të të të të dhe prante si në pas fazave, si në pas periudave. Dhe këtë, nga njere, shumë njështë në do kuptojnë. Se, jeta, po edhe misioni, dhe thirja, këllën për fazat saktuarë. Dhe duhet me ditë me i upërshtatën e faze e periudave. Jo me këmgullë që të mbetim e një fazë. Nga pra se, ndryshonjë të rëthanat, ndryshonë situata, ndryshonë shumë gj ju përshtat këtyre ndryshimeve siko si u përshtat te pejgamberi alaihi salatu wasallam. Dhe kjo ka të bëj edhe me individin, ka të bëj edhe me grupin, ka të bëj edhe me shoqërinë e kështu me radhë. Andaj kërkuai fillim fshirazi fshirazi. Por tashmë kjo fshirazi më skadoi afati saj, 3 vite të mjaft, po kalojmë tash urësia pse kemi bërë këtë fshirazi, u realizua. Tash kalojmë në fazën e arshmi. Po adhe kjo faze, e ka, ka kjo një afat, kjo përfundoan, fillojmë tashme, implementimin e faze sa arshme. Qep me kuptu se për gëmërësëm, ishe shumë një organizumë, ishe shumë vizionë, kështë më rëndësi. Nuk i bënë të punë të raseshtë, nuk i bënë të punë të më onë si pasoj e e, e, e, e, e, vetëm presunit të jashtërën, jo. Po e dintë edhe me u organizuë dhe me ju përshtatë ndryshimi të këtyre fazet. Abisinia është shumë interesante pse më shku në Abisinia. Për shembull, nëse nëse nëse sahabët e pejgamberit aleyhis sallam, aleyhis sallam, nuk kanë pas mundësi me Nain Mekë, Arabia kashin e gjon, më të kuptoj fiset arabe kanë të shpëndara. Kam vënë sku të fiset të shumta. Të natë ka kanë pas mundësi me i prit pak më mirë se kur ishte Mekës. Ose më me shko në Medinë. Përgjymëri sallallam shpresonte se sa do të shkon në Medinë. Mir po me i lon arabët, me i lon fshisin, me i lon zakonin traditën gjuhën me skuqret nivarjasht. A thuaj pse vjen këtë pejgamberi për sallallam? Përpër kuptuat ti edhe ona se so njësi i mirë i rrethonave bashkëore ishte pejgamberi sallallam. So mirë i nitë gjithë atë pejgamberi sallallam kur levste. Po dërgonte ashabët të dhënë se do një fis arab nuk do ndërron të qëndja. Pse? Së fillimisht, edhe ata ishin idujtar mushlik. Do të kishin qëllim të njëjtë për botë besimit në Zotin xhejelal. E para. E dyta, Qureishët e Mekës kishin dikim tek të gjithë fisin arabë dhe këtë ditë pejgamberi tha, "Të gjithë fisët arabë dëlrsonin mëst më ma dhe Qureishët e Mekës." Prandaj, dërgimi i ashabëve të dhënë fis do të përfundonte me kthimin e tyre në ananatos në kërkesin e korejshë të mejkës. Në në tjetër, me i dërgu me dina, nuk i dërgoj, pëse? Edhe pëse e dintë të pejgamerënës, dhe i dikun, dhe i dikun e dintë, se do tjetë, dhe në shpërgulli ati. Por pëse kësa i radhë, nuk këtha me shku me dina? Nga se nuk kështë e besimtarë, së kështë e lidi me ta. Plus asaj, dintë mirë, sa atje luftohi lufta, me zveti, efëse dhe politike dhe shoqërore që Britania e Madhe nuk punën më dërgohet jashtëve këtu. Është për Zodi i Abisinia. Dhe thafse për Zodi. Tha atia është një udhëhec i drejtë. Do thotë, ishte një udhëheqës që nuk ishte musliman, por ishte i drejtë. Prandaj drejtësia të ndërgoz është ajo çella gjithmonë i garanton besimtarit mundësinë me vazhdujiten. Besim kudo që ka drejtësi, besimtarish shumë mirë për shtatet, nga se drejtësia i duhet atina. Edhe nëse vjen nga një udhëheqës jo musliman. Nëse so dhuna dhe, dhe dhe shtypja i bën dëm muslimanit, edhe nëse vjen nga një udhëheqës musliman. Andaj pejgamberi më than, atje është një prinsip i drejtë. Se kjo e njeh të prinsipet, kush është i një të rrëthanat politike që zhvilloheshen në besin i. Plisë asoj ata ishin ehli kitab, ishin i thartë të libret, dhe tatë e njëhinin kushe Mustafa Al-Isam, e njëhinin kushe ashtë i savo Al-Isam, dinin besimin e Zotin, ata ndërsa këshin probleme me disa që ndë besim, po mbi gjitha ndiheshin si monotest, si besim tani në Zot, ata kështu ndiheshin, ata ndiheshin si pasus e libret, ata ndiheshin si pasus e pegamberit, dhe gjitha këto i b që pejga mërësëm me gjithë gjithë këtë përbashkët me ta. Në që kanë e këtë urësit, pejga mërësëm, kërkanë ta edhe ndështë ta atë minimumin e asojtë të përbashkët me dikamë për me mujtë me e rrujtë fejnë e Zotët gjëllë gjëllë, othërë. Parëmëna, e gjithë të sërimin të këtë dhe gjithë i mundësin në e rrujtë fejnë e Zotët edhe të këtë në Gjashio, në Abishtini, se në kornizat e përgjithshme në vija shumë të trasha diçka këtë përbashkët. Ja sot për shembull e shajse, se si muslimanët jo në vija të trasha, por në vija shumë të holla mundin shumë gjithë përbashkëta, dhe nuk i shfrytzojnë këto për ta ruajtur unitetin, për ta ruajtur fen e Allah xhallahu ala për të menzuar zhvillimin e saj, por përkundrazi, gjinë arsytime për përçare, për, për, për ndarje, për dallime të vogla që në fund e psojin edhe ata për edhe, domosë zbehet fuqia e deportimit dhe, dhe shpërdorës së Feysallah Xhala Xhala. Dallë, shikoni biografia e Begomso bash në të kundëtsë ngadhere, do të dashrosh era të asaj që nisi muslimaniumi së dapo. Edha aspektin johiës, edha aspektin e këtij dërsimi është i drejtë, ai so muslimana është i drejtë. Të gjinë Rusia për sa asaj e fpi e i së shtypavorën e sti fort. E pengam as në dentë se më dërguat ti ashabët, vendimi politik i korejshve, nuk do ndykon dhe në vendim politik të. Gjesh iut, ajo shtet? Ashtë e ka si një të i rëthonat? Ajo shtet i furt? Nuk i këmën, për i dërgoj diku ku, rrani shkët ka stabilitet, ka që në shmëri. Për sësoj, ishte kryoqendër e aso i kuhe për të ekti dhe ekonomi. Që mundësën të edhe, që asabët, më shumë bërë barat i veni. Nëse, nëse për shumë shkëmë në ven ku ka krizët ekonomike, Dhe asabat ishin pëntor, dhe me kerit ishin të rektuar, edhe nëse meke ishte të rektia është vëllua. Përndaj edhe, me shkume një ven ku uluzon të rektia, let integroheshin, let bëshhin pjesë e asaj shëfët një. Përndaj gjitha këto për për e për, për në, apishtinit përstashme për të shpërngullë atje. Dhe përndaj një njërin meke, pa mjetët informimit, apo dhe pa ditë në shkujë me redzuhën e esenës. Mirë po, si Allahu Gjalli leole e mund Më një u sot do thona. Dhe këto mos më ndon diku se e pa e ka pas me shpallje. Jo, ka qenë kjo çështje, patyshim, shpalla ka pas dikim këtu, por ka qenë pjesa edhe edhe e e e, e, e metoda se pega mirë, sa sa importi rrethull rrethonat, por si lexuar rrethon edhe për ti, ti, ti një autombil si si duhet opin. Edhe vetë tani nuk duhet më uzinu shumë në këto rrethona. Çmë e si thosh i përket atij. Por nga njerë në në mërëmarë në hapëve të saktuarë, vendimit të saktuarë, dohët me ditë së pak u disë orërë thanë që mund të ketë ndikim vendimit, ose atë orërë thanë mund të këtë ndikim në, në vendimin të në tonë. Nuk mu është i minjëru qëta këtë orërë thanë me marë vendim, ndarën nga koha, ndarën nga rëthë, s'mon është me muë. Për të rësuje, kjo është një aspekt i rëndësirëm që e patë parësujës tjetër që të ndërdozit këtu mund të marrën. Par asem e dole, do të të lasin e për detalet, si kanë shkua, qëfar kanë duhet pas tajje, masës që kanë nërmorë kureksht pas tajje, kjo është këtë pjesët e ndërlidur me shpërngulljen, mirë po, thjeshtë si nëgjarje qëfar në jabë, shpërngulljen në në Abisini. Shkuan në Abisini 14 veta. Dhe kjo që së në kërëmis shumë e madhë. K e përgjohë dhe pegamberi s.s. që i pare të jetë barës i kësoj sakrifice. K. Më të afër me të ti. Nuk e dërgoja të më në shkote praveje. Ndikon që e kështële më largë. Më të afër me të ti. Othman i më në afanin. E kështë dhëndër. Dhëndër e ka posë. Qikinë të ti rruqajën e rëzikaj, mu në në në në rruqë. Unëzë Abdurrman i venë aufe. Pasë një ku i mekes Po, Unisë, si kërsa Zovejnë Mjavami, edhe kështë i pasën, dhe kështë i uh, autoritativë, dhe kështë i nga, nga, nga njëzën me famë, me nëmë, me kështë. Unisën. Qëfar e me kuptu kjo? Pëse unisën? Unisën për me e kërku një vend ku lirë shumë mund në Allan Gjallola me e adhuruat. Qëfar e me e për kjo? Kërën e me kuptu të ndërdoze se besimtari, duhet me çmuar dhe me respektu vendin, dhe popullin, dhe gjithëh sa dhe pasurinë e tij, dhe shtëpinë e tij, dhe familjen e tij, duhet miru gjithta. Për gjithta këto përball adhunit të Allahu xhalla wala shndroron në mjete. Apo këto në në një aspekt janë çlëlime, mirë po përball adhunit të Allahut shndrohen në mjete. Apo atë dhani shon në mjet dhe në momentin kër këmjet më nuk është efikas, nuk funksionan në realzimin e adhërimit e Allah Gjellewala ndryshuat dhe vizit dhe të le vizit për të reguar se nuk kemi të lidur me ven në imi të lidur me adhërimit e Allah Gjellewala në imi të lidur me mundësid për ta qunë ven porosim e Allah Gjellewala ndajve simtari rrënd shushni rrënd venet e duhra rrënd ven vet rinë me shokë, pa problem, mirë për në moment kur vendit caktuar, punet caktuar, shoshnijet caktuar, ja rizikan dhe ja kufizan në mas të madhe mundësin për me zbatua që Allah e këkan, duhet me përdojrë abisinim. Apo me kërku diqka ku është ma e drejtë, hapsir me e madhe. Nga se të, ndërru ndër të ndër dhe zër, i duhet kësë se i fejë hapsirën, për me mujtë me, me nëvizë. E nuk duhet me prënu mesimtari, Dhe dhe që të kufizua edhe në gulfatet dhe të mbetet. Por të levizë. Nuk e ka prioritet këtë levizje. Peygamberi sotë sanë, nuk elshu e meken me dëshirë. Por është farë tha, me dëtyruan. Nuk e mbet më tjetër pas me elshu, pas me elshu meken. Andë e shabt e Peygamberi sotën, elshuan meken. Por të adhrua, Allah në gjellihu alam. Edhe ku me shku, shqikon me dhe di. Largë, me mira kilometë, me një vend të panjurë. Gjuhe pa njërës, probleme shkuat e tjetër popull. Porë me rrugë të finë alloqë e në levarë. Sështë të njëve së kërkuat me shkuat e bishtini. Hamdule, së kërkuat me shkuat me shkuat me shkuat, me shkuat venet, hamdule. Kërkuat me shkuat dhe zakone, dhe adete, dhe vecit kësia. Kërkuat në shtë në, në shëshnika pak me enë rusë, për së përshkem në të me morje matë mirë. Dhe prapë e qënë muslimon duke e zitu, duke kërku komprom Fejës e tija, të dhërë. Në të të gjendje që me gjdo kësht me erujt, një interes saktum, edhe në qovëse këj në interes e të mëtanë, fejën Allah të bare kotara, nësë e këndë dhërë ishte tek te gëmëmeri Alejës të të dhërë të shukë të tijetë. A të manin kështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ma di Othmani nuk është trajtu se ka prej kërkush Othmani në meke. Othmani se ka prej kërkush. Othmani ka qenë i kërshyër, e ka në rujtë. Nga se e kam pasë kërresht më delë. Kërresht kam, kam buët dua që fëmija ty në me dalë që i si Othmani. A që ku një dashën Othmani për njërës, me lëket e ka dashën. E, e në tërpu me lëket nga Othmani. Ti du shë me dalë. Dhe dulë. A da du me thonë që se ka edukate. Qfar qfar të të për sakrificë, çfarë Gadis Maria, çoftë pejgamberit Aleijisson për më kriju hapësirën e nevojshme për finalon xelora, për më bo hapin e durr, për më ruajt adhurimin dhe besimin zotin të bare dhe sot, të në Zotin Te Pare Kauta. A tek si lloj sakrificash sot kanë anënda nuk janë kërkuara. Kan qenë në sistemin e kaluar, një komunizëm që kanë pasë me vërtet presione të tatash në kur dëgjojnë mbi çfarë bozë kanë urit fen magnetësh, agjerimin që kanë urit namazë që kanë fal. Sakrifica, tatashma, ç't nuk duhet. Paranë sot çfarë sakrifici duhet dikujt të marr në fjalë sa bon xhami? Korço, veç me prit djumin e thën. As korazik rrugën, as se burguzi kush, as se rre dikush. Asa nzi për këndazi. Çe peshapi më dal ajër pas me thith mëngjes dhe më ormë pas sa bon. E prap djimse nuk ka akademi për sakrificë. Ai kush e dukaton? Joçi do i thave un din sa va. Shkon avisini. Shko qase kushë e kërkon Zoti xhelaluha. Braktisë kët, braktisë. Lënje kët, lë. A bisheni e e kuptu ose ose tregon nivelin e gatishmërisë ashabëve për të përgjigj Allahu xhelaluha pejgamberit aṣ-sallallahu alayhi wasallam. Kjo është pjesë edukata, si edukonte mbi kët bazë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Dhe jashtë ndërgozol uh shkolën e a bisheni nga këta ashabë pejgamberi alayhi wasallam Krasë që jepë, thashë mesajt e sakrificisës, krasë jepë mesajt e prioritetit, po në mundon me i rrullë këjtë, këjtë mundon me i rrullë. Mirë, Mir, po, kur të bindesh me zveti, në do të me ditë me përsaktu prioritetet. Andaj, prioritetit i prioritetet për njeve është, me rrullë të adhërimin dhe Allah që të levonë. Kjo është në amadje. Kjo pasaj në i rrullë të gjithë atë të tjirat. Nga se njemi të bindër, se besimin Allah në Besim në Allah e ruan familjen. Besim në Allah e ruan individin. Nëse një individ është i shturur nga besimi në Allah xhallahu, që të na sot ruid varen, asamil, as ushtin, nuk din më ruit. Nga sa ai që nuk din më ruit besimin zot në Zotin e tij, nuk është mirë një zot i vërtet, është problem tjetër pastaj me të tjera se ashtu siç duhet. Prandaj ne e ruanë strumbullorit, i cili pastaj e mundson ruajtjen e të gjithatë që duhet më ruit. Për këtë arsye adhërsia është e prioritet, prandaj përsaktimi këtyre prioriteteve është pjesë e organizime të jetës në kone e përgamerit a.s. a.s. dhe gjithashtu të ndërnëzë aja që nuk dur të më arrosh të gjithashtu të dhe ndërësimi që e bërë përgamerës në një 6 jetë a i po është në kështë të muslimon, a i shtë i krishtar a i edhe kështë bindje, të të binin deshë në mësimet e përgamerës në të përgamerës në të të të të të të të të të të të të të t mëret i drejt. Për nuk duhet besimtarin kur dalin në më dikon, me bo që, me i bo për adresi. Me jam bulu këmiret. Apo, ose, me jam shef uh, për parësit. Nërka saj, nuk godzëm e pas besimtari, kësi në gjurimi ziliqar. Ma dje, edhe edhe ndaj që, në ti që së është në fejnë ti, së është i gjurës ti, së është i gjurës ti. Përse gjithto do të më thënë besimtarin me, me dikë që mund të kash largë, të kash larg, fëto me me dikën që ofrë. Apo. Sa të përshambu mund me kon dikush i mirë, ai më thon ka nevojë dikush për absitë dikujt. Si themi mëra se është i aftë. Apo jam luajm. Po ashabet thashkoni s'është tha, i, i drejtë. E dikurse nuk thotë shkatë fillojnë sa kë punën e gjithëta. Nuk shkat. Pse zilia është ajo që Allah na ruajt ose lakmia që ai noshta me përpungat diçka E, e, e, e bën që me i a mbullu mirësit ose aftësit dikuj tjetër e që nësë mërfitohet për tjepën. Dhe shikata, shkani ati e, është i drejt, është i drejt. Paj së so moslimat, shko lidhja së moslimat, është i drejt. Dhe e krymë punë, paj nuk falet, nuk falet për nërmeti, e krymë punë mirë, jepja hakur, është i aftë, është i zgjuar, e kështu më rapë, dhe i besimtarje duhet atë gjithmonë ndritsin paraim. Ja duhet të shkon te drejtësia. Ai vet duhet ta realizon, douet vet ta ndiej ku të koftë. Ka vetëm në njënë kësaj drejtësie mund të uot lëshëm zbatimi asaj që Allah xhela ka kuptonin. Prandaj asabet shkuan me sinin, arretin elhamdullah. Dhe këtu filluan për votëria. Këtu filloi tash një rit e re për asabet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Nuk e gjejënat mirë po shikonë ndërgozën. Ato Gamberi, për 5 vjatë arriti po, me formun një grup që në mënyrë të përvarën funksional, me të njëtë të koordinata si me ekepën. Kjo është arriti shumë më dhe. Po. Sëtë për shambull, një musibani të shkoqë aty edhe rre. Beqë pritë që aki më një të njëmë. Qëka ka bo? O tërë qëka ka thonë? Që po, është ta me thonë kështu? Që është po, ta me bo kështu? Po në menovë. E ka mështë më ka në nga se e kanë kuptu që ka përkërkot punët e ndame dhe tyrat e ndame e di që ka duhet dhe ka krypun andaj me në vërdet kja është për të mahnit kjo edukatë përfetike që u adha pejga mirës asem shokve të tje që nuk është e përmundshme por duhet me njovtë rrugën e ashabve duhet me ledzu për ashabet duhet me ndjekë rrugën e ashabet pejga mirës përmujtë me u pajis me këtë edukatë që ata e patën radiallahu ta'ala anëhën e gjmejën. Këtër disa prej do ndobive që mund të nëzirim prej filimit e kësë njërjën. E pas e të është ka pasë zhvillime shumë interesante, me që anëishtë përpjekja e kurejshve për me i këthy ashabët në, me, në meke dhe ajt dialogu i famë shumë që është zhvillu mes në gjeshtjivët Amër i Benasit dhe Ebu Gjafar ibn e Betalibit. Ka qenë shumë interesant dhe vendimi për fundim dorë që e kamonë në gjasht ju, për baldë kërkjesë e koreshve, ka qenë interesant dhe aty ka shumë dërbiqë, në shala për të do të klasë të lasëm dhe takimet e arshma. Diret e Allah ishë përblevë, dhiruat, o sallama në Muhammedinu ala Ali, o sallama në të sinët.